Procesul de rebranding, de la o strategie de nivel înalt la execuție meticuloasă Rebranding-ul ar trebui să înceapă cu următoarea notă mentală. Nu implică un cost, ci o investiție, una care, dacă este realizată corect, va atrage venituri exponențiale pe durata de viață a afacerii tale. Acestea fiind spuse, trebuie să spună două întrebări esențiale. Cât costă rebranding-ul, creație și implementare și cât timp durează? Când vorbim despre branding, răspunsul la aceste întrebări, ca de altfel și referitor la alte aspecte în afaceri, este Depinde! O afacere mică cu 5 angajați și o bază de clienți restrânsă la o rază de 40 de kilometri are nevoie de o soluție de rebranding complet diferită față de o companie din top 300 cu 100.000 de, de angajați care se extinde global. Majoritatea afacerilor mici și mijlocii investesc între 5 și 50.000 de, de euro într-un proces de rebranding care poate dura ca execuție între 6 și 12 luni de zile, iar implementarea undeva la 1-3 ani.